The yellow sun in the morning, morning in the morning it's great to stay up late good morning good morning to you might be just as pretty if we wasn't Mississippi when we left the movie shows the future wasn't great. Jes? M'jes? Jo, nisi si testimi mikrofonin 1 2 3 4. Mic check, mic check. Ehm. Më jesoun edhe që këta çunat për shkak që kur e fillojnë, e keve ashtu që fillojnë këngë kështu. Hey, çfarë bëhet? <coughs> Alti në mikrofon. <coughs> Kontrolloj mikrofon. 1 2 1 2. 1 2 1 2. Tu bë gati. Ja, uniamo kë. Bom. Ë, duhet të <bogati>. uh, <coughs> yeah, okay. po. uh, them që kur fillojnë këngë, kjo duhet të jetë bër. Pa, nërmë Doke të bërë kjo dhe një Jo të filloj kënga dhe akumë <gjubi> të këpërë Një, dju, tre Një, dju, tre Kjo bëjt kjo, bësaj të fa Dhe fillojnë Check, check Pa, një, dju E dhe, dhe, dhe, dhe, dhe. dhe prezentimi Gjetoari O, oh, ja yeah. Altin, sulaj <gjubi> O, oh. ja Edhe tani <laughs> jemi on, mirë se keni ardhur në Kryenin e Mëqesit dhe për ditën e sotme në Club e Femrën 104, mirë dashuri, ju përshëndesim ç gjithëve. Mirëmëngjes të gjithëve. Kuroj një ditë këndshme dhe të mbarë, edhe pse duke sigur e mbar ë për tani do thotë e mbar sur për momentin. Se qie ti anë ja kështu. ë Megjithasë Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes Sot. Nuk e di natë sot si do të jetë moti. Lori mirëse. Jo, Lori, sa kanë një mikrofonin fare Lori. Ka ka pasur ndryshimën gjatë fundit javës. Vetëm sa kuptoj Lori, ëh, kanë lëvizur fişat në në pultin e transmetimit dhe i kanë lënë ashtu. Krejtësisht e paqëndrueshme. Krejtësisht e paqëndrueshme nga Safir Radios Club FM, por nuk kam sa të bëj Lori. S'ka gjë Lori. E kupton? Tani mund të flas. U dije veten ti fare me çfarë fjalë, do të dëgjoj një gëshgëshë. Je gjithkohës. Lori prap nuk flet dot. Krejtësisht e paqëndrueshme pothuajse. Po tani Unë diqoj vetëm një fruzho të vazhduesh me kështu Ma i këtë këtë pra, ma i këtë këtë pra Si e ke problemit e kufjet Dë bë thënë e janë kufjet e mija dhe mikrofoni lorit Kanë në i lidi e bashka bërë Me sa duket është ai Dzeku jotë aty është, Dzeku ka, qëtë dje? O të premë dhe në me të nështë Qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Von, von pak von. Qësto. Ëm, um, so ç'është është uh, e hën. Data 12 dhjetor. Ëm, kem nisur javën drejt maratonës. E di, me grip. E. Yeri mund ta them, jam fort me grip në, në kryeën e miqesit. Do ju kaloj. <coughs> deri për maratonën, zokimi, një lloj virusi. Madje, olte po thot, sa mirë që ju ra tani. Isha <coughs> <coughs> të kish të mbaruar deri në kod maraton. Edi pakët që për maratonën. E për për për them vërtet këtë, do largoj vetë, po. Dorso un luta mos më bir akoma dhe shpresoj që hmm, mos të djer... mangjisni. ë, ah, ok. Po kështu siç e themin këtu Holtan ja? do të hanjisin se s'vencesh. Do të domë vogël. Aba jo. Altin, ta marrim hmm. ne tani nga këta? Unë jam i sigurt që se marr Holta, po ti, ti, a, ti me gjasa. Shi oh, ah. O, sigurisht që ka që sigurt ti. Po e kam kaluar unë qani. Ka shanse të kthehet oportuniteti se të kthehet. Jo, është është ok kështu për gjithë për gjithë gjërat e tjera, vetëm që këngëson okay, mm. një hund plot. Tam. Për të zbrazur. Për të zbrazur. Po që nuk do të zbrazoj jo. fakts. <laughs> do vetëm të rija, është bllokuar ieri. Edhe do të marr primë me goj. Do të marr ju me goj. Vazhdim. Mm. <laughs> Pse jeste? Të... Po djisësi. Do bëjmë, do bëjmë si do bëjn. Apo jo. Do durojmë ne për sot. Kemë të bër në, në kushte edhe më të vështira, kështu. Me shumë. të drejtën po. Kto sjan asgjë. Asgjë gjëra të vogla. Me këmë ne u kemi bërë emisionin dje. E mban mend? Po, po. Kur na u përmbyt noi të thotë ishte. Edhe makulli, apo? Po. Jo <laughs> kur u përmbytën banjot. E mban mend? Ah, po, po, po, po, po. Povini nga banjot. Mhm. <laughs> uh -huh. e... Mos na e kujto. Po, jo, po, po, po them. Ktu kemi qenë. Ujë nuk ishte i pistë dje. Uh, ishte thjesht shumë ujë. Po, thjesht dje ishte që po vinte. Siguroja te bar, po do të ishin shpërthyer, po, qëandë. Suse po vjen drejt studios. Dhe ne duhet të marrim një vendim. Vendimi i instë. E Gabrielës janë sikto. Dilemat lexoja njërin për këtyre ë uh, thoshse uh, ky janë këta sinjalizuesi të trenave Pan. që do ndrojnë shinat në momentin mm. kur kalon një tren do të skuaj ndejë tjetri andej. Dhe kishte djalin e vet të vogël dhe i thotë uh, që duhet rish këtu të keq mbapi mos mos u largo. Dhe dilema është që ë uh, tani po vjen një tren. Ë mm. dhe djali ka shkuar dhe po luan në shinat e trenit. Tamë. Tani ky ka në dorë që të bëjë një devijim. Nëse devijon trenin, uji trenigën, si thua, me kanale. Me shitë saka brenda, por nuk i shkon djali të këtij. Ëh. Nëse ky e devijon, atëherë treni do do të gjithata që në tren do devitojn, por fatikisht treni do duhet kaloj mbi binarë aty ku djali po luan. Çfarë oh, bën uh, sinjalizuesi trenave? Vret të birin. Apo s për ton training. Na rregjeta. Es parkhere po di. Po bra. Po e planoj. 78 minuta më është dashur. Kjo është dilema. Mund të ndodhi në 78. 78 mëngjes me këtë. Kjo është e keq që duhet fishtur në orën 7 deri që në orën 78 mund të përballesh me një dilemë si kjo. Dark soft. Ëh. Jo më të çabën, po mirë. Dark soft. Këto vezi ta mendoi fare. Më shumë herët. Okej. Mirë. Së të vesha do të kombinoshe Së të të bëja sinjalizues trenash për një moment Që të pak të me fantazi Gjithësësi Këtë e mbas pak kërëvin e mqesit me musik të animi Shërhabin programin e dhe për ditë nësot Këtë i lema ishte vetëm sa vërthën njeri është në libre shkolle e Nuk ka ndodur kur, mm. kur? Asë njëherë Se sinjalizuesi trenave E mban të dialin me zinqirë Këtë e mbas pak <laughs> Klab e fem sikeni ëndër në kuvën vale e mësesë në valë rakla FM në 904 edhe në ekranin e Clap TV-s. Mirëmëngjes të mirë gjithëve. A jeri do të na premtonim tani mësh dashur si ç'bën çdo mëngjes ka një shprehje jeri okay. e cila është për për çejf, për konsum mendor në këtë orë e viri. Atëherë shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga poeti, piktori, filozofi libanez Khalil Gibran. Okej. Okay. Autor i profetit. Mhm. Uh -huh. Bukuria nuk është e fytyrës. Bukuria është një dritë në zemër. Bukuria nuk është e fytyrës, miq dashur, është një dritë në zemër. Thank you, Jerry. Të lutem. Bukuria është një dritë në zemër. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Super. Tanë kemi Olton, miq dashur, i cili do të na informojë mbi motin ky segmenti femror. Këtu. Le, klubinim jesit. Faleminderit. Yes. 7 gradësh në këtë moment, 12 do jetë maksimale për sot dhe 50% janë shanset për shi. Oh, sot, oh edhe pikon, edhe spikon. S'morë masadrat. <laughs> Flitet dhe thuhet që rreth orës 15. Flitet dhe thuhet me ish dashur, pas 15 kok me kok. Rreth orës 15 mund të fillojë deri rreth orës 18. Jo, jo. Nisë një segment i shkurtër do jetë. Një segment i shkurtër kohor. Besoj se ata anion pak. Nga drega pra. Hmm. Tash u skuam çadër sot. Ah, sot. Po s'ka që çfarë do bëni natën nuk do jeni shpër. Po si Kër nga si dreka? Eh. Jo, ori të se. Kur dalim që këtu, nuk ikim drejtë në shpi. Oh. Po, sigurisht i jo. Po, qar bërë një? Po, në i pun, në i një gje, me bazar, po e kemë rrasështu që andrysh. Ta këjt në njëri dhe nësë njerë, shqemi hempeten. Fishek në shpineve, kësu. Dhe një në rrasë, nuk baron njës, më baronit? Në dhjetë në që rektur, t'kesh ullur grillat. E an 12. Futën në dollap, mbyllën ato zinxhirin. Nesër mëjeshtë. 3 pa 5. <laughs> Del kështu. Tirën shpij. Gjithëmit 3 kraçës si ti e. Është rsi. Gutë te mur. Lviz nëpër shpi kështu me me krahë shtri përpara. Je më e sigurt ashtu. Apo e zëmë dorë, ke parasysh apo doli në një qytet përpara kështu që. E anomie. Kur i saj vogul në një ndëntë drita të shpejtë, ke parasysh. I grin drita të shpejtë dhe këndo në një paketëhet përplasme në një qytet. Sigurisht. Normal. Qushe, kur, uh, Arina në njom, <laughs> që sjë kur arrinën mosna e sasu miñon, 19 vjeç. Kuptova që vran baya dorën në shtrirr përpara. Po. Pa. Nuk do të godisë kokën. Edhe mundu sigurisht. Bërë një zbulim jashtëzakonshëm. Se ndajme njerisë, të thosha, "Jo, mirë ke bërë. Ke bërë si duhet. Gjjej një mënyrë për ta patentuar." Ti si do ta? <laughs> Ti do ta bëj monetizim këtë, do ta bëj monetizim. Njëherë, para se si duhet ta them të tjerë, po. Shumë duke, sa e mm -hmm. menë shurën Me dorën shtrimër përë Kur një herë Tuk e jetur shumë Ta koj dorën me të tim kushuriri dhe, Po ditën I shasë ja, e mori dhej Kam për shtypi në qasa i zonë dhe të regon të Qa edhe po e më, më do të se kështë një pa zbuluar diska Po nejse Ajajajaj mm -hmm. oh, jo, jo. Doca, djemë, ne kemi ndërveri shumë të shkurë të këtu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 with the evening on my hill although not the most honest means of travel it gets me there none the less oh, my heart is my night worst be even a helpless one at best darling i'll leave your skin i'll even wash your clothes just give me some kindness for a have taken quite enough while well, i'm some clouds just give me some candy after my heart go and die be there waiting for you no oh, that i be there Kjo është kënga editës në klubin e mëngjesit. Kur të edhjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësëm e tekst. Kënga editës dhe emrin tuaj në 0619 20 70 222. Mesaj dërgu e si i parë, fiton një dhurat. So loud, so loud, so loud, so loud, yeah. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në një 100.4. e tani Kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1821 erdhi në jetë shkrimtari francez Gustave Flaubert. Në vitin 1896 Joseph Rainey bëri betimin si antar i dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Ai ishte afroamerikan i parë që zgjidet në Kongresin Amerikan. Në vitin 1911 Delhi zvendçon Kalkutën si kryeqyteti i Indis. Në vitin 1915 Erdi në jetë këngtari dhe aktori Amerikan Frank Sinatra. Në vitin jimi e 1970-et, Në Nebraska, Eduard Flanagan themiloi qytetin e djembe si fshat fermerësht për djemt. Në vitin 1921, bëhet fjallë për luftën e dytë botrore. Britania e madhe i shpallën luftë Bulgarisë, Hungaria dhe Rumania i shpallën luftë steteve të bashkuara, India i shpallën luftë japonisë. Në vitin 1923, Kenya fiton pavërsin nga mbretërje e bashkuarë. Në viti 1963, Mirzu Bota, viti 1963, Katherine Luhders nga Hollanda martuet me këmëtarin Amerikanë Chabi Checker. Në viti 1990, se melohet partia demokratike e Shqipëris dhe kërëtari saj zgjidet se Liberisha. Në viti 1991, Federata ruse fiton pa vërsin nga bashkimi sovjetikë. This is Club FM, 100.4 This is Club FM, 100.4 Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin më gjesit, në valet e mëngjesit në Vallet e Largë. Ëh e e, e Largë. Var në Vallet e Largë ta atë Club Femina. <laughs> ja <laughs> po. Ja, Largëti Largë. La la la la. Nisë kòm. Mm. Ehm, um, do mundi të vpa ku fjet ti lutem? Atje. Olori fali. Mirëmëngjes, i gjithë Valori. Mirëmëngjes, O, Mirëmëngjes, Lori, më më Lori. Më wow. Wow. Wow. Wow. Më më Lori, Lori më duket. Lori je këtu? Më duket se do të dëgjoj Lori. Më duket se do të dëgjoj. Po, të dëgjoj shumë mirë. Aha, të gjohen shkeqy shumë Oke, okay. <laughs> bashdojmë Ate, mish dashur, mish të këni ardhur në krybin e mqesit në valet e Klab FM në 100.4 më në fund uh, në Kemi arritur që ta, ta mundim të sabotajhë që në ndodhin në, në program dhe a ja ku jemi Ollë ta, ol ta qesh më në fund, i erit eri bus qesh Dë gjohë, kanë pasur zhjetit në... Sa në kohëm jo sot O, oh, e di Direkt E ke mësysh? Direkt Në mikrofon di 10.000. Në mikrofon të mos i të në direkt takon. Në mikrofonin linjë, e vërtetësh një balkufi të mos punojnë. Një kompjuter të mos ndizet. <laughs> e po tani. Një monitor të mungoj, një ashtu. Ah, oh! oho tani. Sa kot. Me anë të robik kështu. <laughs> po merrni gjërat me pozitivitet. Nuk bëhet kështu tash. Erdhën 2010. Erdhën 2017. Olda, dhe ne po regjistrojnë Së dhe, së dhe s'ka problem për po regjistrojnë Ej, diqo, ka Pot pasë vartër. Të lutem shumë të shirë doa... Unë shikoj për para, ne ecij për para është të varë, pa tjetër Kytë e se s'ka televizatë që e kokën pasë Do të Do të doja, në këto omente Të bëja një pyu edhe nga aktualiteti Sepse jemi në Balkan Miqë dhe Pëqinjë të ta në Macedonë kanë batur zjedit, po? Panë Dojshin bërë të sgjedje ca komparë, Por pasaj ushtynë, sepse nuk ishin gati. E tjerë, e tjerë. Mo në fundi e dollën. Po, mo në fundi e dollën. Qeti bërë në të sgjedje. Dhe, ka fituar sërish Nikola Gruevski. Wow! Më shumë mm. Gruevski. E ma më shplotet e, e thëdej. Edhe një tjetër, usta. Ose është këshu. Edhe një Gjiro. E ke më nësysh, uh, Nikola Gruevski një shdashur edhe V M R O D M P N E ja. Tja ai ka koalicionin pra i dy partive. Tam. Tja ai krye thon, kanë fituar sërish. Është hera e të them. Esaj. Sojem, s'kazoj. Jo nuk po e them. Kjo është pyetja. Është hera e e kaçtë? E kaçtë. Tja ta fitojn. 069 20 70 222 dërgo në mesazhet tuaja. Kan kan marr 51 deputet nga 120, deputet që ka ku vendi i Macedonis, Parlamenti i Maqedonis. Ëh. Mm -hmm. Ka uh, ka pra 120 gjithsej, 51 i ka fituar uh, kjo VMRO-DPMNE dë Dërëtë dhe Nikola Groevski. Ço thot se pasaj ka marr dy më pak ky Zoran Zaev i Opozitës. Ëh. Mm -hmm. LSDM-ja. Kta i kanë gjithë Partizë si, si emra droge. Super. Ëh, ieri po ti dëgjosh? LSD. LSD. Metamfetaminë. LSD-m e ka këtu. Si. Po. MDMA, e gazet. Me MDMA? Po. MDMA apo? El MDMA. Po. Kurrëun ashi. Crystal meth, çeka këtu. Edhe gjëra të tjera. Po, nese Ideja është që, që këta fitoin, ka, pra kanë marrë, janë partia e parë. Dhe 51 deputet i marrin këta. Mhm. Uh -huh. Mer me, me sa i bie dy më pak thon lajmet i vije 49 i më opozita. Pastaj rreth 20 deputet të tjerë ndahen në Partisë Shqiptare të Maqedonisë. Por u gjënë se më gëshojnë këta. Sepse 10 mandatet uh, deputetësh i ka fituar BDI-ja dhe 5 i si ka fituar Lëvizja Besa. 3 mandate i ka fituar elejanta për shqiptare dhe për dhe shqeja ka marrë veç 2 mandate Shusha Këto janë Shumë pak Shok Shumë pak Nga sa pritit pak Po janë diçka, shikotash i më falj, njëzët debutet në një parlament me në 120 debutet Jo Pak nuk janë, apo jo? Unë po të tem që përjte më shumë, po pak absolutisht që janë shumë të më të më të Krasi me numërin që... Jeve i lirë medës ti, njëse debutet, ta të regoni lirë medës të sësaj anë Se qesh më rrë? Se që bëdhë që përjtë Nuk të dojtë të shimë Tua të themë Felja bia Jo, jo I manginoj e vetë Shë nuk ka ishtë të themë të temë Pup Atë biskote në gojë, limë e ndohë Te i pasua në krybinë e mqesit, Human Rag and Bone Man ushqengas e djojm tani ora është 7:29 minuta ju jeni me Club FM në 100.4 Maybe I'm foolish, maybe I'm blind thinking I can see through this and see what's behind God knows how to prove it so maybe I'm lying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 Are only human after all don't put the blame on me Don't put the blame on me oh.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 Gigi <gjithi> Gigi. Ora son 7:33 minuta, jemi me klubin e Miqjesit në Club BeFem 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju jo, urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë. Jemi gati apo jo? Ne jemi gati. Mbaret, jemi gati, po. <gjithi> Anagrama në klubin e Miqjesit. Mm -hmm. Ra, Mhm. Mm Tush. Mhm. Mm Tam. Ky përshtyt tushin? pas pas ratouche ratouche pas mise ratouche pas mise la touche pas mise <rire> 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për të qenë fitues. Për çfarë luajmë këta? Oh yeah baby. Për një orë nga Premium Watches. Oh yeah baby. Oh, Faleminderit. Për një orë nga Premium Watches me zgjidhur Ratush pa mizë. Mhm. Mm anagrama për sot në klubin e mëjesit. Mm -hmm. Në klub e femrë 104 R A T U S H P A M I Z E. Mhm. Mm ratush pa mizë. R A T U S H Pa mizë Me që Raffele mund në ndishtin edhe në Facebook nëse shkonit e këfashet tona Edhe në fashen e klubit atje E gjenit të gjithë të tagur në një lidhje live Në live stream me zë dhe me figur Në gjithë programin, që gjithë kohë, s'ku të që tjenit Gjithë mod Live Ok? Ok Që që ratush pa mizë Unë në kam gjetur Tje ke gjetur Je e knaçur je? Me veten të? Je. Patjetër. Ë, ndihesh mirë që e ke gjetur? Kjo është fit kjo gjithmonë për mua. Po, më jota ajsh. Me vetën. Po sai fillas fit bëd kështu. Është për 3 minuta, domethënë. Tham... <laughs> Kur është shumë e vështirë. Ëh, si buket jashtë. Po. Fit, fit për mua. Po është pa. <laughs> e bukur. Po. Je këtu i çfarë? Ëh. Si, dhe ke parasysh? Një cappuccino është një fit kjo. Ëh, ëh. T-U-S-H-P-A-M-I-Z-E Rat ush okay. pa mizë Kushe zi do të fitoj orën që olë të premtoj Nga mishë than të këprimi më uacis Nga mishë than të këprimi më uacis Edhe dua tani që të japim mishë danshur edhe Kituen djubileta. zin e loje së parë për dit në sotë Mishë të loj? Dupileta për erisen pasi ka thënë për të djetën herë Për të djetën herë Për të djetën wow. herë është këshë shpreur edhe Nikola Grevski, i cili e, ka thënë se qytetarët pra, i besojnë ati dhe partisti, në shojnë për para Kjo është ideja Shumir, e, mbaruan në këto, tjetër do të bëjmë një pjyti tjetër, doni? Dekor Oke, okay. tani këto janë bërë pak si këshu e, Gjenjë një numër, është pak a shumë loja mm. është të themi më shumë, ma gjenjë një numër në telefoni Apo diska të të, sepse pjyti a është mishdashur, sa kilogram ha shash janë kapur Herë në fundit në portin e dursit, në kapin e fundit Ok Kujdes, po flasë për të të të zdjelës më brëmba Ok, pra Mësë nga kronën me Se përëndet përndet përëndet Se përëndet përëndet Se përëndet përëndet Se përëndet përëndet përëndet Se përëndet përëndet përëndet Tra, sa kilogram Sa kilogram, hash-ash Kapi policia Mhm herën e fundit në Tokën e Durës. Në Fortin e Durësit, po. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaj. 069 2070222 7:36 minuta është ora në kët moment, të mi dashur. Ju jeni me Radio Club FM në 104. Unë ju ftoj tani të dëgjojmë. Mm -hmm. Nga Fair. Bruno Mars. Okej. Okay. 24 karat Magic. Magic. Clubi Më njeh si çe të gjithëve. Më njeh që nia ardhur në Kryeën e Mjesit me ishdashur në 104. Unë jam në ekranin e klaptopës. Patjetër je Morning në ekranin yeri, sa herë tani i thon. Në ekran. Në front. S'u mësoni herë. Fare. Yeri. Kemi ardhur në Tiranë. Dizjam. Ëm. Po zgjojmë nga këtë historitë e abuzimit. Ke folur këtë ditë të fundit për abuzime në Në familje mm -hmm. Dhe unë në familje Gjitha këto gjërat e këqia Që shoshirojnë me të E kemi thënë Në qarë vendi jetojmë O zoti madhë Të ikim që këtu Një ore mm -hmm. më parë Si që kanë thënë shumë veta Edhe shumë të tjerë kanë thënë Me stjerave që Okej, okay, se cili dhe të shkoj E të gjejë dhe në aty kun tjetë më mirë Por Që dhe unë në familje Nuk është një fenomen Po themi Vetëm shqiptar mm -hmm. Apo jo ja. Po shikaj një histori që vjen nga shtetet e bashkuarat Amerikës ku një tip, një fityr si kjo këtu jeri mm. e shikon këtem, James Jordan, që atë 33 vjeqë është Wow Shumë këture ke që duket Duket më shumë wow. E di që duket më shumë mm. I bje është është jam 5 vjetë me i voglë të unë, por <laughs> Duket sigur që e 5 më djetë wow. <laughs> Më shumë E ka vrar jetë ta, e ka vrar jetë, ka vrar jetë. <laughs> Kë... Um, ka një histori të të abuzimit me me gruan e tij. Ëh. Mm. Edhe me fëminën e tij. Oh, dhe tregojnë se yeah. si para disa ditësh, në fakt të hënë e kaluar, si thot një javë më parë. Në Mizuri ku jeton ky ka marrë djalin e vet, 3 mm. muajsh, e ka kyçur në një nga dhomat e ka lënë pa bukë, pa ujë. Oh, yeah, yeah, yeah. Po dhe okay. uh, pastaj ka filluar ta rrah gruan e tij. Nën nën e fëmis, bashortën. Edhe ka nxjerrë një pisolet, të cilën ka vendosur ta mbajë gjatë gjithë kohës në shtëpi në brez. O baba. Nuk kupton ndërsa sillet vërdall në për sallon e thot gjuha. Kështu, gjuha ashtu është e gjën që është më efektive kur ke një pisqoll me vete. Je më i besueshëm. Je më i besueshëm mm. për gruan. Mm. Ajë duket sikur e kupton më mirë. Se çfarë e lolë gjëra. Domethën nga rrayet e tjera të tjera edhe po shtrime të një natyre që s'po s'po martosh me radh. Kë jo bërtan. A? E. Ëm. Jo se dëjova. Por ka ndodhur që gjat gjatë kosë, do them ta gjatë kosë që abuzimi ndodhte, kishte në fakt 15 orë që ky kishte hyrë në këtë i pir vazhdon dhe etje etje mm -hmm. vjen UPS-i vjen uh, kompania që merr paketë sepse kishin një kishin një porosi nuk e di pse sepse në këtë kohë dhe kjo viktimë gruaja ka dalë te dera për pakon, mm -hmm. këti të dhënë pakon uhm këtij postierit të UPS-it ndërsa ky ka qenë më një herë mbasaj me, me pistoletë pistolet koka që e mbante kushum dërgon që kjo dorëzonte dorëzon me pakon se vin ta marrin në shtëpi atë mm -hmm. por kjo ka rritur që Ashtu se si që ka qënë në pakon të shkruaj, po, të shkruaj, mm -hmm. po, shkruaj telefonohë policinë, kontakto 9-1-1 që kanë ata. Mm -hmm. Edhe e, shoferi një pjesit, pakon mbletë si po e shkruaj, e ka përk të gjë, ka marrë policinë, e ka ba? ka shkuar atje, e ka ka përk të gjë, e ka arestuar, nuk ka pasur asë një lojë incidenti, kanë që jetur të kyqër fëmienë që kishe tanin 16 orë që qendron në mbi dorë atje pa bukë pa ujë se ishte kështu dhe çdo gjë është zgjitur por çështja është që ka nice okay ti don ti mund të mund ta ngremë është Lozana po është fituesja po okay dakor ta kemi butë kush e shmoti për të jetuar marr tuaj ti se një bambashim buaj po duhet ti falë zotit ka postira të mirë në këtë botë Marim policinë telefon kur duhe Ndo dhe dhe tha që së përzien E ke përsi shte mundi gjosh përshomë Shërë shëma ta që ndodhë në Shpinë në shkidur Shpinë qanë... nga posjera tanë Rahje Shpinë nga posjera tanë Rahje Shpinë nga puna mm. Erë dhe postë gjeta <laughs> Tanë i Rosane ka fituar uh... Shpinë par. par në parë Shpinë në parë në këngën majqike po? Pa Shpinë në parë Pra kështu uh... Pecë farë Pa... Pasen pa... Pa kontrovercialitet, ha? Jo, ishte... A poskaz? Nisa pa shumë do më thënë se... Ishte unanime, po? Unanime ishte. Oke, okay, shumë. Se ishim votat nga... Nga njeri tjetër, ja? Po, nga nga kolegët po, fargjë, më. Po, vetë këptarët. Po, vetë këptarët. Muë më më bërqejo që kërët të gjohet e Renafariot të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Urimë rozauratit, këngë mirë, ky dialogji Elgidonda ka qen mm -hmm. ka përmbushur në ka bër muzikën. Po. E nuk e di kush tekstit, mm -hmm. teksti i Trozanave ka ka në gjasa, po. po. Mm -hmm. Në mos urime tek shkruesit. Ëm. Um, mm -hmm. Dozoja, seni duhet të shkëputemi për një moment tani, por kemi një kemi një pyetje për të bër. Ose kemi një pyetje nga të mbartur në ditore kanë thën 200 kg. Bravo. Bravo. Është sakt në Është në... Eneriku 013 e numri fiton 2 bileta për mesin e pikës. Ka qenë për 200 <të> kg që ka ka për polician të ndarën në 143 pako. Që un ka 143 pako. Nuk e di tash se si se si kombinohet kjo. 143 pako kanë 200 kg, por njëri aty mund të jetë shumë keq me peshën. I thaj ja ku i ken tha nga nga nga. Ka kaish qulë. Po po, nga një janë nga nga 1 kg janë secila. Po e bëre bashkë për 200. <të> Këta e shë në përë baba Qetë kërni ka qëpak Ratushpamizë shë anagrama Dhe ka për një orë mishdashur R A T U S S P A M I Z Ø Ratushpamizë 0 619 20 70 222 Dhe përgjone mesaj dhe të uaj Përgjëtja radhës Nga aktualitet i shkjo Në shkete dhe bashkuarët Amerikës Përgjone Ka njësur në lajme Po betë nami po themi Me këtë qështje Flitet që CIA Ka informacion konkret Se këj vend i huaj mm. Ka ndërhyr Për të ndikuar Resultatin e zjedhive në Amerikë mm -hmm. Oke, okay, për cilin vend bëhet fjati Pa, është një që e padëshiruashme Kër një vend ndikon zjedhit në i vend djedhër no, no, no. Këtë e mbas pak në klubin e mëgjësit Si pas CIA, smishtashur Cili është këj vend Këtë e mbas pak bones, I told myself this could get rough. And when, when I was off, which happened a lot, you came to me and said that's enough. And oh, I know that this love is pain but we can cut it from all these bays snow Love is pain and honey let's love tonight mm -hmm. Just be sure to notice the collateral beauty <laughs> yeah. Mirëmëngjes i të gjithëve. Tanë, cili cilësh filmi nga Shqipëria? Collateral Beauty po? Po. Mm Hu -hmm. luajn ai shumë aktor brenda sa Sa nuk e themi dot më isht dashur, <laughs> nuk e themi dot sa shumë luajn. Është rxhu, sigur ti marrësh gjithë filmat. Ëh. Mm -hmm. Në të bukur e ti bësh një. A shumë luajnë Po pritë e që t'gjallë Me Will Smith në mm -hmm. Një Timon si kapiten i filmit Yes mm -hmm. Po okej, okay, mirë Mirë të gjeni ardhur në krybin e mëgjesit mm -hmm. Mirë mëgjes Që pra e jeri? Këtë po lecojtë Ani ma, ma kapisurit ani në mëgjes është Gazeta Mafa Unë e t'gjova pak Por ju dhe rinë fund E du dhe t'gjoq ta ma mjeri Mhm mm Çfarë dëgjohet di? Nuk mund do njeri... të shpotoj kjo. Që ishte bër një, një iniciativë <laughs> nga ana e policisë. Thonë këtu që ne. Ishte kap drogë masive. Në një aksion të policisë të Tiranës, <laughs> është policia e Tiranës pra. Po. Në lokalet e natës në ish blok, ka vënë pranga 11 persona. Mhm. <laughs> Kështu që jo pak. Cilat dyshohen dë se shfryndanin drog, kokainë, kanabis, eto këtu në lokalet e natës. Aksioni është kryer gjatë të, të shtunës. Dhe policia ka futur, është futur me njëherë në lokalet e natës Emajgjeno, i... Mesaj... Ka qenë duke kërtsyra ata Ka qenë duke kërtsyra, <laughs> është shëf, do më thënë Dhe kjo nuk në të të të të një lokal, me sa duke të kanë qenë disa Ishe në disa Ishe në disa lokalet Jako jemi uh! Policia! Haa! <laughs> Gjitë me ndojnë që është, është DJ që me bëndë rratë <laughs> Policia! Se, dhe i godetë më kokë <laughs> Policia. Kamaria radhë një tjetër. Policia. Pasi u morve se oni soni policia. Policia. Dehan hyr, kanë hyrën thot aty. Prizën nga nga Gazeta Mama do të akcioni është kryer gjatë zonës këta lexova. Menaxherët si e shënzon. Policia është futur menjëherë në lokalet e natës duke kryer kontrole të befasishme. Menaxherët e lokaleve dhe vet klientët, i jeri ti bën një klientë, kanë qenë në habitun nga këy kontrol. Po, por janë bindur. Faleminderit. Por janë janë bindur urdhrit të policisë. Okej, më kontrolloj. Ti je policia femër? Faleminderit. Uet, ju kontrollojni. Duar të lart, duar të lart. Kontrolloj. Kujdes, kujdes. Kontrolloj pak. Le të kontrolloj. Le të tek tek tu. Idioma të tëpërdorë. Policia ka kontrolluar edhe çantat e femrave. Si dhe gjdo klient në mënyrë të imë të sishme oh, oh, oh, oh. Imajqinohen oh, të oh. gjdo klient Dhe mëtën gjdo klient do të të të që janë 200 klient mm -hmm. Të 200 Jënë Gjdo klient Kontroluva Në mënyrë të imë të sishme mm -hmm. im Havi që komët lutën Gjepin oh, gjepin, gocë, gocë. gjepin gocë Gjepin gocë Gjepin gocë Gjepin gocë Imajqinohet që Jemi në disa lokale në adhe Të gjithë më bushur ploce është shtun mm -hmm. Kontrollohen gjithë të njerës mënyrë t Intësisht me? Ti e mund polis prek gjitha dhe njënë dhe të natë Nga mesin natës da filloj Nguvetin, filloj me ndojnë ndryshtaj E po të një normal Filloj me ndojnë ndryshtaj Dhe në fund janë kabur Ej, në kryjë qitetin Tiran Në kryjë qitetin Tiran, mishtashkur Janë kabur 5 gram kokain <laughs> Dhe 3 gram 3 gram kanabis Wow <laughs> 3 gram kanabis <laughs> Janë kabur qita shtu dhe 20 cellular, për këto nuk janë Po cellular e të të, cilular, të të të të të të të të të të të të Po, ndoshtë e janë përdorur për shpëndarje mm -hmm. Po, të të tëllular nuk janë e, të palishëm, janë të të tëllular Si të gjyshit, zakon, ishtë i mbajnë shumë nga këta të lirët, se duen shumë E kemë resur duen 20 copë Dhe mm. uh, dy kanache i nokësi për ngrojen e lëndës narkotikë. narkotike Narkotike, oh. po Tani, unë me ndovaj një më zjetë në burgë Vetëm 5 gram? 3 gram kanabis, 5 gram kokain, 8 gram në total Hieri në... ajo. <laughs> Usti ka ndar 8 gram 11 veta. A do të thotë atë si si ai bie? Pak e trudisme. Po vërtetë ka ndar 8 gram në total për 11 veta, po ta pjesëtosh atë i bie rreth 0. Kondicion do sa do të bëhet për personal. Shumë thre, shumë thremet. U wa. Wow. Nice. Ë, uh, ç'u bra? Kjo ka qenë e shtuna për për shumë rejush. Me sukses. Bravo. Me, tani para, po tani shojmë përpara, ecim përpara. Me shuojnë. news mish dashur undisclosed desires. Shumë gëlimeni. Ëh çigarrima. Thërime. Permito. Emos vaj, fillojmë gjesisë. Unë kam të quarjeri që mm -hmm, dy shi mm -hmm. dhe jenë me i fortë se sa njëshi Kështu uh, të të qovatë unë Fifty Shades of Darker Pa, bravo Kështu të quaj po Vëndër <coughs> është më... më zi Më zi Ako më po Nejse, unë kam përshime anë dhe Ata ato me shumis që vajtën pandë të parin Udha <coughs> shojnë edhe dyti Edhe dyti, normal De, de de, konus... Dhe në qështë të i pari... Nuk duhem bërë eksperimenta, se ka pasur edhe probleme pastaj. Do kontrolohen parë se të fulën kinema. Se të shë nuk gjithën të i pari. E kështë nuk gjithën të i pari? Jo, jo përveç, për ka pasur edhe incidente... <laughs> Sonjë se që të rra, jo jësë më rranqë. O, Sonjë! Njëra buskushi. Urëdhro. A urëdhro. A e kështë o kuqë përshë. Lejësëm. Torri Borders ishte. Duhet ja? ne ishin ndonjë që u vinin apo jo. <laughs> <Nisa. clears throat> <clears throat> pa, aty tu done. Kiste, po jo, ai shumë sa jashtë. Nese. Ktu jemi më të rezervuar. Jemi më të rezervuar. Po. Aha, të bukur që e thot. Ej, çu boni? E kanë gjetur se çfarë është anagrama ime? Ra, miq dashur, ratush, paz. Pa E ka thënë. Ëmë është skancën. Parashutizëm është kjo. Bravo, del, del, po. Po ti më trosh. Morena 265 i mbaron numrin, fiton 1 orë nga Premium Watches. Bravo Morena. Morena. Baila Morena. Bajla Morena. Soto cuesta lunga tienda. Under the moonlight. E valtini direkt. Bajla. Pinçoste doniu. Ndjeva. Në 22 mars, ne kemi, uh, nuk kemi ard për të kërcyerr këtu. <laughs> kemi punti. Kemi punti, po. Kemi punë radiofonike mesdatësu këtu në klubin e mëngjesit, çdo mëngjes meju nga ora 7 deri në orën 10. Në vallet e klubeve femëre 104 të ende do jemi të mbyllur këtu. Për 27 orë. Mm. Do të jemi në maratonën e 4 të klubit, e cila vetëm me ju mund të bëhet një sukses. Ë uh, dohem që të vini këtu et sillni libra Lotra, Lodra, veshje Veshje për fmiët Gatëry e familjeve që kanë më pak E që kanë nemojë për pak në dim Për tua mm -hmm. lotësuarës i shdo e duratat Këtë fund vit E dini vetës e shra duhet boni Edhe novat mm -hmm. për dorëra që janë në gjendet mirë Që janë mm -hmm. të larë, që janë të kurosura Pranoen Sepse kanë njërës Që, që kanë në lojë për kanë ta stot, po, mm -hmm. Me të vërtet mund të bëjmë, bëjmë mirë Të këta njërës u duhet mm -hmm. Sa do pak mund të duket Po janë ato droba të thjeshme që ndrohon shpesh se rriten, po, se rriten, po. 3. Nuk konsumohen dot sepse rriten fëmijët me muaj, kështu që është edhe një shenjë mirë si bekim. Okej. Okay, ehm um, tani eli tieni ka një tensur më i dashur. E shikoj që voi qesh buza, po i qesh buza me oltos që e ka parë me mish si te të tyri se çfarë është. Ato ato sigurisht ato. Hajde tensurën. I pesti në linjën e trashëgimisë së Xhingjiskanit, işte sultani Oll gjejitu që e erdi në këtë në persi për të ngritur një kryë qytetë rikë Që e erdi në këtë Kurierin si duzit Aja për në këshua Haltin Digjojnë, digjojnë E dhe një hertë Se duhet të në zërëj është i shkoqur Gjdo fjallë është i shkartë Si për shesh i thërmuar që mbrëm që është bërë bajatë si shduhet para se ta përvëllojnë me me lëngun e gjelit Ajo është costi. Në linjën e trashëgimisë së Xhingjiskanit ishte sultani Oljeitu, që erdhi në këtë në Persi për të ngritur një kryqëtet të ri. Erdhi në këtë në Persi. <shutini> bravo. Për të ngritur një kryqëtet të ri. Onurtarisht i apdorej. Onurtarisht i kanë ndorësuar mëshdashur <shutini> nga Bravo Iri. <shutini> <shutini> <shutini> Kërubim, në që të mërës të ashtë ijeri? Po së rrje, duke pare duke përë. <laughs> A <laughs> jo nga puna, vetëm nga loje? Jo, okay. nga loje, të mërët ma në gramat edhe <laughs> të shi, me... <laughs> pare, të ashtë i pëpare, të ashtë, zyrë të arishë unë lërgohën. <laughs> <laughs> <laughs> Mirë shumë, ijeri. Po më duke të shumë e vështirë, këpërë. Le vështirë, e është pak, ijeri. Pak se shumë. Vështirësit janë ato që në forësojnë, ijeri. Çi na bën trimente jeri. Në emision. Çfarë nabë, na bën edhe një herë të lutem? Na bën trimente në emision. Trimente. Trimente. Ose ose si femilal tuturt. Po prandau. Trimente. Na bën trimente. Trimente. Ta na bën trimente në si filter, a? Po. Kisë gjeti altin. Dijo, dijo altin, mosë mos e prenga din te të shqiptimi, nuk mban fare. Jam si mund tash. Ja Bobby. Filok shumë, live, të shqiptimi Farë, në si herë Shqiptimi një, dhe golfi <laughs> <laughs> Shantë makinë Njyren e sajë shu. E që ata njerën u një thashtë që ka makinë mboj miu, që mboj <laughs> <laughs> Filok në analizon dhe shumë 50, 50 shetë of grain <laughs> E gjem dhe njerë, e qarë tanin kjo, suppozojt që është shumë efort, e fordë E fordësht, e fordësht, e fordësht, e uh. fordësht, e fordësht, e fordësht, e fordësht, e fordësht, e fordështë Çfarë do japim për këtë? Çfarë do japim? E fortë është. Po duhet të them pas asaj mikrobët që u gjet nuk u u u u them mikrobe. nuk është <laughs> <them laughs> e fortë apo jo. Sa zbret nga djus. Është vërtetësh. Nice, ne do ta nisim me një kontroll të plot mjekësor në spitalin amerikan. Okej, nga kontrolli mjekëore nisi miq dashur, dëgjojuni edhe një herë në fund të errës. I pesti, në linjën e trashëgimisë së Xhenghis Khanit, ishte sultani Oljeitu, që erdhi në këtë në Persi për të ngritur një kryeqytet të ri. A nuk të kujton që еще... sultani Olgje i Tu? Olgje i Tu? Olgje i Tu? Jo... Epo, i rriton e... Epo, të një qëtë tejmë njëtë. I që ka pasë në të thamë e Musteji t'holla? Holla Faris, s'pits. Hjit që i rritë? Nuk. Që vishim? S'ilja pojmë se i rritë. Ma në dhek shumë e me atlete Versace, këny, me cakoga të ndajesh. O që kampanjonin t'je. Tha ma që kishtë? Nuk e t'je se që kishtë Nga këto atletet, e kema nështë të atletet To të fundit Atletet me... Gjinsë e tubë? Me lapë, me lapë qëmë? Atletet me lapë Po, që i dire e lapë e madhe Po, që i dire e lapë e madhe Lapë e madhe ishtë ajo koka e meduzës që ka Versace Po si e larë në Flori dhe ishtë... Po thejmë i sa... Sa i kokërvez, këshu? Në manësi Edhe janë ku ishtë e kjo buriri Që i hetë së të këshu... Po gjinsë e cik ishtë? Në ato tub të shkurtra, çfarë do të bëjnë duke i daren pak mënyrë atë. Se më erdhi, më ngrit pak kështu për brondën. Mund të shetjësiaj një vështisë ta. Ëm, wow. Nuk i di këto markat, por këto markat janë kështu, kështu, kështu të eksagjeruara ato. Ç'ka kundra modës mm, së re? S'kam asnjë gjë, <të> valla. S'kam asnjë çë, po nuk është modë në njërë e para. Ose trend i deri të punave të, të, të, të kodve të fundit. Tash këto tongsat këshu. Tongsat lale si si zgar makine, e kemi rësisht. Përbara, këshu si, si me qenë... Ajo s' tema Toyotës, po... Tek... Tek patalonat e tua <laughs> Pashtu i pëlqenë o la Mira la, mirë, dakord Nuk e ti ka, ka një element... Pre-cloni në... Në adhë Dheshene markave që, që uleransen, këshu Kutu në... Në duke të shu si më nges... Kutu të tregojmë në Nesa, oke, okay, mirë, dakord um, Dhe të këthejmë i mba së pak në kryvinë e mëgjesit Në klave FM 104 dhe edhinë kus do këndoj? zucchero baile yeah let me see the Mungjesi që të gjithëve, mirë se keni ardhur në Club e Femrë 104. Edhe në ekronin e Club TV-s. Mungjesi. Edhe në ekronin. Wow. 5 <coughs> sek. Kjo është një gjë e re. Po nuk e them dot për momentin, do, do duhet të presësh ça. Okej. Okay. Pak kohë. Jo shumë kohë. Ai ai ai ai. Mirë. Unë kam parë njerëz gjatë uh, fundjavës. Ai don. Merdita. Mhm. Mm kë kë par dia? <laughs> Jai. Është një orë e një orë. Tam. Me hajdë të bëntierit pra. Okej. Okay. Me që e kam në çejf. Si dalim? Mm mhm. Ne, ja, sekond, do të ndërtojmë një bazë. Mhm. Mm që të kënaqësh t'ieri. E në Barselona atëherë miq dashur funksionon në mënyrë të tillë. Ieri ka party kë? Mhm. Mm Tam. Mm? Vë Ve... Në <coughs> do të djejmë se koka pa arieri. Duke më dista pyetje për këtë, ajo do të përgjigjet si do përgjigjesh. Ndëshmërisht. Ndëshmërisht po? Patjetër. Okej. Okay. Mm -hmm. Yeri. Pat. E fundit që, që do të them për sot është të mm -hmm. mos kemi llafe. Okej? Okay? Dekort. Unë le, me këto gjëra dua të gjej një zilet mir. Ting mm -hmm. ting ting ting ting. Ky do bie Njën. kokos. Okej, ky ky do, në të përmbledh, sot për ditë. <laughs> <laughs> jo. okay. <coughs> okay, <coughs> uh, është kaos. Dozgaloaj. Dozgali treni. Okej. Okej, there. Ting. Fix. Yeri. Pam. Është ai që ke parë një burr. Pam. <coughs> është një burë mbi 20 gjeqë Pa Kë burë është artistë Pa E gjeti është li pashëm Pa, do të thosha Lua në teatër Pa E gjeti oh. Një sekunda që të gjithë të gjithë të gjithë me suksesin Ki është momente, këtu di qëtë lori së agonisht A vi e lori Kë burë është pra mbi 20, është mm -hmm. aktor, doan e të adë, kuj është me flok Pa, u i e gjedi Sa i nëtë mërë <laughs> Një sekundë, flokët i ka të bardhë mm, mm, Oh, mos mm. të dojshat, mos të dojshat Oh, samir, dojshat. Oh, samir. I flon e mërë ma Pa Me dëmbi e mërë Ja Erbem um, Derhemi pëmendojti po? Ja, ja E pas sakt Po ojërën si që me qëva afer bërza. Nëse ju e gjeni Por, Emri fillon <coughs> me a, këte e këtë sakt Në 06 dhe 92722 06 dhe 92722 Nëse e gjeni ju këka parjeri, orta E ke parë këtë fundjavirë Në të atër? Jo, nuk e më qënë të atër, e kam parë në rrugë <coughs> E ome Okej, <Okay>, bashdonë Lori <coughs> B, Emri fillon me bë Ja Me bë? A po e ka jo. E ka ja. Pra kemi me, a, por jo me bë. Pam. Pra jo vetëm Blendi. Një sekond. Hm. Një aktor në teatër, të cilit i fillon emri me, me A, jo është mbi 40 dhe jo vetëm me një garmë fillon njëri. Jo, jo vetëm në teatër. Jo vetëm në teatër, po. E kemi parë edhe. Po, okay. Ehm, um, ka firma? flok, ka edhe mm -hmm. mustaqe. Pam. I. E gjeta po. E gjete tani. Ma has tani masa. Ne gjeti Blendi. Po tani çe gjete ti? Si mbahesh? Ka ky aktualisht një shfaqje në sken? Pam. Hmm... Ka këjtë sa së dy ekspresiv, sa vetë u akshu, kërin gre? Pa... Oh... A <laughs> një ka pa mirë se që duhet në mm. të vetë. I fillon bjëmër me të. Bravo! Ah, oh, bravo, bravo, bravo. ke merituar këtë bravo. fitore. <laughs> Mund të atrasim me për këtë e liv fredin e këtë? Pa tjetër. Wow! Okej, okay, okej, okay, mirë, <laughs> parimin derit. Bravo, bravo. Kue pe? Në rrugë të e muslimshyre. Narrego. Ka shpinë. Ka stilori. Shumë mirë, jo e ka. Ti dike shpinë, po ç'o them? Lori di shpinë. Por është, është opera për 3 grosh. Ku ku është edhe edhe ky aktor në skenë? Nga Barbara Havelish, ndo ta drejnt kontar më i dashur. Edhe këtë javë. Ëh. Ne kemi bileta për të shkuar në teatr. Do i çojmë. Do ti çojmë në teatr. Si çekan ata Hashtagon A.N. Theater A.N. Mm Theater -hmm. Përsa është A.N. Theater Se lu oltë a k'i gjari Po më t'hieme Këmë t'hieme Këmë t'hieme Në t'hieme O Txaroljër Se më se kanë bom mërgësh Së këshantë Nuk e shko në e rëllë Nuk po flasë për ty oltë Po flasë për oltë a k'i gjari Nuk po flasë për oltë a k'i gjari E kështu E kështu, mirë A i rijoj me të njërë të nësurët uh, të lutëm? Pa mi Do habitej Do habitej, olda, se olda, me ndonë që olda gijarët nuk i shkonë në roli murgeshes Po më më thëmë që i shkonë, i shkonë ma madi... të Po të qeshë për shumë, shikom Ka, ka kështu e murgeshe Një të shkurë tër Një të shkurë tër Një të shkurë, e kema që këto Këtë të këshusit e kë në në lëraj, <gjën> dikur. Këtë një kostumë dhe me temë ga <gjën> kostumë mërkeshës. Unë dhe më baje veshë, unë dhe më po. baje veshë. Ska problem farë. Zion uh, i dhe një. I pesti në linjën e të rashëgjimisë të Gjengjeskanit, ishte sultani Olgjeitu që e erdi në këtë në Persi për të ngritur një kryqytet të rritë. Olgjeitu. E erdi në shekullin e tërëmbëdhjet. Ja. Ja. Erdhi në këtë erdambori. Jo, në këtë qytet. Jo. Vend? Jo, në këtë jo. krahin. Në tokë fund shekull. Oh, jo. Jo. Jo, mund ta thuash. Mendova në këtë oaz. Jo, logjika no, no, no, është e drejtë po. Pra. Erdhi në këtë oaz për të ngritur një qytet. Kjo është ideja. Bravo. Pra është kjo është ideja thot ai, që do të thotë se termi bie ti atë Geografik Geografik Po, por mos tjabim dhima Geo se... se E vatë A i zotrija që përmendiojta në fillim si alternativë Kishe <laughs> e kse marrë në, në terma kohor <laughs> <laughs> Erdi në këtë shekull Po, po përdojnë mendova që mund të ishte kohor Por, por uh, ja uh, Ok, e okay. të gjemë dhe njerë të plot I pesti në linjën e të rashëgjimis të gjengjeskanit Ishte sultani Olgjeitu Që erdi në këtë Në Persi për të ngritur një krye qytetë rritë Calvin Harris të një do të këndoj My Way në Kryvile Mqesin, Valet e Klebe FM në 114, mishda shrujë përshëndesim 7-7-ve 8-30 minuta, mirë mqesë. Why I wait to say, at least I did in my way, lie way to face, but in my heart I understand, I made my move, and it was all about you, know I feel so far removed.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 that did in my way low way two ways but in my heart i understand i made my moon and it was all about you no i feel so far removed you were the one thing in my way you were the one thing in my way you were the one thing in my way you were the one thing in my way you were the one thing in my way you were the one thing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 Calvin Harris, My Way Mirë më në gjesi Mirë se genja ardhur në klubin e vale <laughs> më gjesi në valet e klav FM Godot morë Cërka më shok, cërka Më gjesi, më gjesë solta Më gjesë solta Më, më gjesë gjes lorë kam Në në, në në Ek shtu Gjatë fundi avës që kaloi mm. Me shumë qëra e mi marë Pe emë në kemi bërë mm. Mancën e kemi bër, po mancën e kemi blerë. Çaj blet, çaj. Varse. Varse, takzoj. E filluar të nxjesh për jashtë. Jo, jo, jo, jo. Vengado. Altini ajo për florinë. Po pse varse më son mirë? Ka dorë drejt Altini. E nxorëm se duhet shkojmë tek veterineri, ishte vaksinë. Mhm. Ishte vaksina dhe e bëmë ato. Shkoj mirë. Shkëlqyeshëm shkoj. Bravo. Po. Kishte temperaturë? Jo, ose që e të mbremë në bëri vaksinën tash, nuk tash ishte. Po vaksinat shoqërohen me temperaturë zakonisht. A di po, unë nuk e. A ti se ke mbajë termometrin eksaktësisht këtë macy, me të drejtën, kjo që. Dom sa. Si e mat mances temperaturën? Nesër. Si e kam masur? Sa kam masur? Nuk maset. Nesër. Nuk i maset. Nuk i maset, si ja. S'e pa mas. <laughs> ka <laughs> vë. Mhm. Temperatura. Më javë është kur kur bën kaja gjëra, domethënë se ikut e kjo. Kam mbyllim tani për një vit nuk kemi më. Apo kemi vetëm një vaksinë për vitin që vjen. Dhe kaç? Mhm. Dhe s'e di nuk e di. Po. Iblem sa iblem sa varse kështu me me Zilka. Kështu që tani ndim se ku është gjithçka. Datangulli gjithçka. Trigëllim, trigëllim. Si mund të rish në shtëpi ajo lviz tor kohën, ha? Lviz, është është kështu nuk është Zilë shumë. Nuk është shumë bezdisese. Por e ndimon, mm. mos a shkelisht n'atho, për shumë mm. Kur s'ka drita Se isha koma n'atë fazë, po, që mundar mm. <laughs> E ndërsa ishim atje, u ullëm uh, familiarisht me tim birë e tim e shoshe për t'ngrën në i pizë këshu mm. Dëzbulohaj që këti do t'haj vetëm brumë o nda Po, i mbirë, vetëm brumë Do përten mm. a i ha, a i ha Ë, uh, e vetmja gjë, e vetja herë kur mund të haj mishin është po të jetë brenda në tortelinin, që, mm. që është brenda në brumë, e seçë qëрім duket. Atë këso. Byrekun e ha. Po. Okej. Okay, mund të të haj pak nga pjesa e brondhë nëse në çfarëse është. Po më shumë të petë. Me dhe kosë dhe dhe me vezë, me djathë, mm. me gjizë me kështu. Mm -hmm. Po këto me me spinash si dhe me kso gjëra s'u i dom. Do pilaf. Ushtes për pilaf. Po Fojë mishin e pulës nyr, mm -hmm. në asnjë mënyrë. Ëh. Ne po shkojë tek pica pasaj. Ti duket më plus e mendje. Po. Edhe ishim në një vend ku pica bëhet e mirë dhe mua më pëlqen se përdorin e mocarellë të freskët, apo përdorin mm -hmm. tip buffalo. Ky çaj do të kërputet. Një ky ha? e, e heq edhe djathin, tani ka filluar që e është shit edhe pjesën me djath, <coughs> edhe ha vetëm pjesën <coughs> e brumit që mbetet. Wow. Dhe fundë. Dhe shijojon. <coughs> dhe ishte shumë e mirë. Na rada e bën shumë mirë, po. Pa normal. Po djathi? Së dua gjenerë të të marrin çik calcium, ndërsa kështu. Kështu që është shumë vështirë. Nuk di se mm. si ja bën. Me këta. Po mendoj më se duhet të jesh në fazë. Këtë më ndërvojë. Sa bukur. A ha më <ndoj>. ul. <laughs> Edhini se çfarë do të bëni. Si e mfanin, po ju të dy folët në një gojë. Dhe unë e kuptoj kur njerëzit flasin me gojë dhe thon po ose jo, mm. po të thon do të jetë ndoshta është një fazë. <laughs> jan jan fjalët do Të jetë ndo shta, ndo shta Këthjesht një fazë 7 fjallë rrësht që këta i thonë identikë si njeri tjetëri E pras e jemi në vitin e 7 Dhe unikadri, digush ka qëndu nge foljur për ju Dhe nga sa kuptoj tani Ska bazu e as vitë mirë për të thërë 7 fjallë, 7 <laughs> fjallë rrësht njësoj <laughs> E botë, shpas të da Bravo, tani? bravo Dikush për ju shalë Dikush për ju shalë Na marshtë të, të ligatë thëmineve Mirë, mirë. Williams, pa, E në qëjmë nga Robi Williams Mishtë dashur E, të qëmë, a e dhamë të? Rusia? Jo, nuk e dhamë A pra, e e për jepë të një Së kemi dhe këngën është Besa 049 Imbaronu me fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo Super uh, Pyritja tjetër nga aktualiteti është kjo mishtë dashur Si është preur Zoti Rama për vetën e vetë Dhe për q 069 27 222 Jasi zindije, ja si zindije të raman da i ramos në kuptimin e punës një ka përë mm. It's a certain kind of man With a certain reputation To alleviate the cash From a whole entire nation Take my loose change About my own space station Can't be done, can't be done Ain't no refuting, no disputing I'm no, a modern refute, so calm If I loop around my voice No, I... Riririr arirara ra Tarana, si ti dhe më sigurinë e ardhur në klubin e mëqyesit. Good morning. Ne valët e klubit e femrë 104. Dhaltin mm, nuk kam ç'të të bëj. <gibli> Pse orta më thuaj? E pambesueshme për e vërtetë, a? E pambesueshme. <gibli> <gibli> më thuaj ç'e kanë gjetur. E kanë gjetur. E kanë gjetur edhe e kanë gjetur. Është Terioni që më thot Rafs Nalt. Rafs Nalt, miq dashur. Rafs Salt. Nalt. Rafs Saltin. Jepi. Rrafshume nalt. Në linjën e trashëgimisë së Xhingjiskanit ishte sultani Oljeitu, Oljeitu që erdhi në këtë rrafshnalt në Persi për të ngritur një kryeqytet të ri. Okej, vetëm 66 i mbaron numri i rionit dhe fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Ne tani më është dashur lidhemi me Eldin, i cili na në 2 sekond se humba. Ëh, uh, tani do ne, do ta kemi për një moment. Eldin thotë që do të na informojmë mbi situatën e trafikut në qlibrën trafik, e MG-sit. Ndërkohë që ti Blendi kishe para Alfred Rebikën apo Yeri? Jo, Yeri, Yeri, Yeri. Si ngatrota? Yeri kishte para Alfred Rebikën. Një 00 i barabë numri fiton Greldi një dhuratë nga elektronika. Bravo, bravo. E gjithësa menjëherë apo tani kemi kemi Eldin që do të na informojë mbi situatën e trafikut. Eldi. Buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi. Che mi? Ragazzo, ragazzo. Normalment Normalmente en el cuesto momentos tú andando al universitario, señora Boncosi da Blendi. È Travis noi. Signora Boncosi d'Italia? Almorvez. Sì. Eh, CDJ. Studia medicina? Sì, logoterapia. Ok, ok, dicci. Fisioterapia. Sì, fisioterapia. Ok, summit. Diciò, dicciò a Puglia, dicciò da da lì. Due da Ule Radion, Ule Radion, orë or, njeriu e ule, ule, i të shmëndur Së mundin bësht të qitha Edhe të targetosh italianin, edhe të jabësh raportin e dhe tradikur Edhe të të të të shmim, suma oh, për të edhe si. Jevi, gojen për të folur, bashdo oh, Ule, në aktualisht përkaloj të lispo, gruga Suleman Delvinas Dhe kura Vasilçando për momentit përkalojsh e kalusha mm -hmm. Dhe që shujeton për 4 minuta kalova kërëzimin e Vasilçando Pa fronte kërëzimin s'indjetorit duke t'ira në dudë Pita që afrohet edhe zonuza duke pakëtuar të jetë norma. Një apromim ja me trafik këtë pjesës, vi nga qendra e Tiranës vend naty është një katastrofë vërtetë. Duke filluar me rrugën e barikadave me trafik nga Palizani i Panjon drejt rrugës Dibërës, dhe fikurizimet janë bllokuar, ka trafik rruga e barikadave deri në fund deri tek Unaza. Ka trafik qendra e Tiranës, ka trafik bulevardit Zogu Pati saçi vjen nga mister drejtis drejt qendrës Tiranës. Në të gjitha drejtimet qendra e Tiranës shumë e bllokuar gjë ndërkohë që akset kërësore vetëm rrugaj e Turqis vjen me trafik e kalush me rrugaj e Kavaz dhe rrugaj e Basanit Bormendien drejtë qëndës Tiranës shu që blenë dhe janë vështir, po e vështirë po të pak dhe në kjo rrugaj e pjesë a unazët poshme nuk është shumë engarkuar kjo të pak dhe në është në lajmi mire Okej, okay. okay. falim derit, Eltje Okej, falim derit okay, është Eltjim i shashur që në informon, bisituat e në trafik Eltjim e nrën telefonit 0 Bravo Eldi. Ëm. Uh, kemi një moment këtu, do t'ju mbaj vetëm vetëm pak uh, për të folur pak për këtë filmin e ri që ka nxjerr Ryan Gosling bashkë me Emma Stone, të dy shumë pëlqyre, shumë të dashur. Janë ieri uh, së bashku në një film të ri që quhet La La, La La Land. La La Land. La La Land është uh, Raeni dhe Emma, uh -huh. Ryan uh, Gosling Emma Stone bkan kan vendosur një rekord. Përkë, pak të, pak të çuditshëm pse? Sepse ë se, uh, ky është një musical, ë uh, është nga Damien Chazelle. Ëh. Mm -hmm. Dhe është shfaqur fundjavën e kaluar në vetëm 5 kinema. Në gjithë Amerikën. Mm -hmm. Në vetëm 5, 5 kinema. kinema. Që është pak i pj. Pak. Është opera. shumë pak. Mm -hmm. Po, ë uh, gjatë 5 javë, kemi në javës këtu. Javës tjetër do të jetë mbi 200 kinema. Ëh. Mm -hmm. Por në 5 kinema, ky film për një fundjavë ka bër 855 mijë dollar fitim. Uh, wow. Çe bota llogaristësh, e bëra okay. pak me me makinë llogarice, mm. mm. i ndiej që për secilën kinema ka fituar në një fundjavë 171 mijë uh. dollar. Për kinema, 5 kinema. Fantastike. Së bashku 855 mijë një film. Mm. Që sjejini që kur La La Land The habits, në dyqinin e saj në Ma, ja menjëherë në një mbi 200 kinema. Lala len mundet që të zbresë nga fronti, ka qenë për të tretën javë rresht në fron uh, Moana, filmi, Disney, filmi mm -hmm. i, i Disneyt. Filmi i animuar i Disneyt tan dhe ja sa duket ky do të jetë filmi i radës, po e imagjinoj. Pes Lata. kinema. Më shofti ide. Nëse është një multiplex, nuk janë kinema të vogla, mund të jetë në, në shumë salla, mund të jetë në 5-6 salla. Një kësus Një kësus Por gjithës si, peskin e ma Gati 1 milion dolar Not too bad Mi e kështërën pas për në kështërën e mqesin me më shumë Ishtë dashurë i përshëndesim dhe jore mjë dit fantastike në klabe fem And now We get back to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëngjhenë Arthurna, juvemë jemi këtu në Radio Club FM 100.4. Miq dashur, ju përshëndesim që gjithë dora është tani 8:52 minuta. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Iri. Mirëmëngjes Blindy. Tash mëngjesieri dhe çdo mëngjes duhet nisi me vezët E mregullueshme të aibës Nuk e ti nëse e dini ju mm -hmm. Por uh, ne e gemi theksuar edhe këto Ditët e fundi që veza e aibës Ka të animë një Prodim të ri Që janë vez të pullave E zogave të ushqyra me ushqim Në mënyrë të ti Po special, por në mënyrë të ti Që për mbajtja e omega 3-it në këto vez tjet Djetë fishi atyre të vezve mm -hmm. të zakonshme Që dodo se uh, veza klasike ka 0.04 gram Të omega 3-it ndërsa këto vezë të Aibës kanë 0.4 gram, që do të thotë shumë shumë dhe kjo omega 3 -shi, është shumë e dobishshëm. Shumë mirë, një acid uh, yndyror midhdashur, shumë i mirë për zemrën, për uh, lëkurën e për një, memorien, memorien kujtesën, e, e gjitha këto gjëra të mira. Kështu që duhet gjithandaj dhe Aiba i ka bërë të tilla vezët që kanë kanë më të pasura me omega 3 e në këmbim më të ushqyeshme për secilin prej jush. Kështu që I gjenim paketimet e reja. Ja i bësh. Edhe teksohen ato paketimet që janë me përmbajtje të lartë të Omega 3-shit në çdo market pranju. Super. Tani ora është 8:53 minuta, më ish dashur, na kanë e kemi mbyllur. Na e kanë gjetur këthe, e kemi dorë po. Çdo gjë jemi në rregull me kjo. Kemi ndonjë ndonjë gjë që ka mbetur bardhë. Kam që kryeministri Rama ndihet i pakënaqur. Kjo është sakt, po. Te 34 i mbaron numri Vilmës dhe fiton dy bileta për Nasin e Plementit. Faleminderit për kënaqësinë. Rafa ka thënë që është i pakënaqur, pra pika ka thënë ku duam të mbërrim ne, është ende larg. Është ende. A ka vënë një mandat tjetër pse duhet ashtu? Avash avash. Unë nuk dueta fitoj njëherë mandatin që ta, nuk është në perspektivën e tij, e ka thënë Kako. Po. Si të tham, po ta marrni ashtu v MRO dëm në PNë. Ka fituar 10 herë rresht. To. Kështë që s'ka nëjë problem A bëjë e shok mm. Mir Unë jem gati da një miqtashur të të bëjmë edhe Lidhjen e shkurëtër për ditë nësot me Të shojmë se ku të nga të shoj Të shojmë se ku të nga të shojë Mirë se vini në lidhjen e shkurtër sot është e hënë, data është 12, 12 është një numër që ka mbajtur shumë domethënie. 12 fiset e Izraelit, 12 muajt në një vit, 12 apostujt, 12 vës në një pikerin. Pikerin Rimon me Wolverine. Wolverine, luhet nga Hugh Jackman. Hugh Jackman ka lindur në datën 12 tetor në vitin 1968 në Sydney. Sydney është në Australi. Australia është vendi i kangurëve dhe i krokodilëve. Krokodili është një lloj i ri i drogës, është shumë i shpivur, shfifja është kur trillon gjëra të këshia për njerëzit. Njerëzit nisën të përdorin metalet rreth 10000 vjet më parë. 10000 Maniacs është një grup muzikor i kryesuar nga Neroli Merchant Merchant në anglisht do thot tregtar. The Merchant of Venice në shqip është tregtari i Venedikut. Venediku i dikurshëm është sot Venecia. Për ne në Venecia është bukur të jesh turist, por banorët ankohen. Ankesa është diçka që mund të bëhet edhe me shkrim. Shkrimi nisi rreth 3200 vjet më parë në Mesopotami. Në Mesopotami flitet gjuha sumere. Sumerishtja nuk flitet më, ndërkohë konsiderohet se një gjuhë e vdekur. Përveç gjuhëve të vdekur ka edhe lugina e vdekes apo deti i vdekur. Deti i vdekur në falkësh liçen, xhiro nga liçeni të tjerave do thotë të, të dalësh në një miting të vogël. E vogël në anglisht do thot little por little ka si sinonim tiny dhe në anë Doim Tiny Dancer nga Elton John në remixin e Deadmau5 në Club Event në Indikator. Mirëmëngjes. Mirëse vini. Mirëmëngjes Mir Olta. Mirëmëngjes. Ja ju jeni në një dhomë e klubit në mëngjesit në Klavefem në 104, më i dashur. Edhe në ne... ekranin <laughs> e Klap TV. Bravo Jeri, ja kemar dorën. Ekrani, ekrani. Ah, do bëjmë ndonjë quiz? Do bëjmë një quiz, avash avash, kemi kamca libra për të dhënë. Kemi disa libra më i dashur uh, për të dhënë, ka hapur Olta bibliotekën. Ma kishte tas? Dëshmitar kam zotin. Dëshmitar mm. kam zotin është libri i ri, romani i ri nga i sa po botuar nga Macisitas. Mm -hmm. E ka prefero Romeo Cholao ka po botuar Pegi. Mm -hmm. Dhe mm -hmm. ne kemi kopje për t'u dhënë. Unë e kam në dorë. Po. Edhe një e kam unë. Mirë. Mm -hmm. Let me me pyesje që nuk ka duhet drejt për drejt me politikën shqiptare. Okej. Okay. Po gradoj me politikën edhe showbizin amerikan. Ok. Kapasur raportim, ja të së fundi javës, ndonisa nga mediat amerikane se ky personaz do të ndaj kohën e vet midis detyrave shtetërore dhe një programi që titullohet The Apprentice. Ok. 069 2070 222 22 dërgon mesazhet tuaja. Do të ditën mund punoj. E kuptoj, mund të jesh detyrën që ka. Detyrën që ke. Mm. Dhe natën xiron episode për The Apprentice. Okej. Okay. Mm -hmm. Kushtosh kë? Kushtosh kë puntorin. Do të mendi, sikur kus vjen i pari me këtë numër shpejtësie, do të fitojë uh, një kopje nga Libri i de Machiavellitas. Dëshmitar kam Zotin. Dëshmitar kam Zotin. Dë Ëh. Mm -hmm. Dhe dy episode uh, live. <laughs> Të premten, iftuar If të këna. Në publik. <gjellat> <gjellat> <gjellat> të premten e do të jemi këtu, mi shtashur në bas një natët gjatë, duke u gdhirë e premte këtu, në klubin e mqesit, në maratonën e 4 të klubit. Ne do të jemi këtu, nga ora 7 mqesit, dhe rinorën e 10 mqesit tjetër. Për nga ora 7, të gëllon e pa besuashme, dhe rinorën e 10, dhe ditës përra. Për nga ora 7, të gëllon e pa besuashme, dhe rinorën e 10, dhe ditës përra. Jertë tjetër toltin. Jo, jo, e kam fjalën unë, po flas nga reagimet që marr rrugës, që thon vërtet, vërtet, vërtet do rrimë zgjuar. Po pa nuk i besoj. Nuk, nuk, nuk, nuk kam hasur nga këtë reagim. Se ka dhënë nga ata që e kanë për herë të parë. Domethënë që janë riosh. Është vërtet. Në, por në këtë nismë do të dimë do të jetë gjatë ditës, do jemi gjatë ditës natës këtu. Deri në mëngjesin e ditës tjetër, deri në orën 10. Ditë natë ditë. Do zgjim pra. Po duam që ju të vini, prandaj e bëjmë që ju të vini në klubin e mëngjesit. Dy orëtona do janë të hapura për të gjithë durata, për fëmijët. Mhm. Mm Lodra libra, rroba. Për fëmijët e atyre familjeve që kanë më pak. Ç'të doje Bardha zemër. Po mund t'i sillni këtu në studion ton, le ngarkoj me dhe kafsh, <laughs> si ja? ta ngarkojmë edhe një herë këtë kafshë radiofonike, siç kemi bërë në të kaluarën. Apo jo. Tam. Eksuhje. Mm. Tiri riri riri riri. Tartonolta. Mm. E kanë fituar librin apo jo? Ja? Ç'të thon? Mm. Refresh. Refresh, një sekondë. Donald Trump. Donald Trump is dashur, edhe kopja e parë e romanit shkon për Ed Lirën. 746 i bëron numrin. Bravo. Bravo Edira. Ehm, bravi qoftë njëherë. Ose trave njerëz që mund të bëjnë dy <coughs> gjëra njëkohësisht, edhe president, edhe showman. <coughs> në fakt, zoti Trump e ka mohuar këtë në mënyrë kategorike përmes uh, Twitterit të tij. <coughs> ka thënë që raportimet që janë bërë sigur unë dhe të punoj në The Apprentice dhe kjo do tjetë gjatë presidencës time janë, thota i, qesha rake dhe të pa vërteta fake news A -a. i ka i qua e tërë, zotit Trump këto unë, thota i, nuk kam fare të bëjmë me The Apprentice përvecë se fakti që kam shenë njëri ndër themeluesi të emisioni, thota i bashkë me Mark Brunel në kone shkuar por tani, kam... zero kohë për Apprentice kam pun tjera Ska më punë, ka të nej, pa mm, mm, mm. Mm -hmm. Në fakt A i din ju se kush do tjetë A i që do të zvëndsoj Trumpin Në The Apprentice jo. ja. Se e ka bërë Trump gjithë kolës Ta një do jetë një personaj tjetër që do të zvëndsoj Një tjetër bur Një tjetër bur shumë njër Fërjetja mm -hmm. është për publikun 06 i dhe në 27 222 Kush personaj shumë njër Do të zvëndsoj Donald Trumpin Ta një më presidentë Të kë programi The Apprentice Ok, okay? Mm -hmm. Kushe zënë thonë 069 2722 I pari do t'jdoj një tjetër kopje Të romanit mm -hmm. Ne do të këthejmi në baspa në kryvinë mqesit me më shumë Mishdashur dherja tërë Ju lëmë me muzikë në Klab FM në njëndikator Ora shtë të njëndë e njëmëdhjet minuta Ju jeni me radion Klab FM Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it people Hello Mirim Gjeci Mirë se jeni ardhur në klubin e Mëngjesit në valën e Club FM në 100.4 E dhe në e kronin e klap të vës Bravo Jeri Mirëm Gjes Në kemi dyxuar këngë në ditës njërë Ergjusi 007 fiton një dhurat nga elektronik line mm. Mm. Mm. Mm. Bravo i qof Dërgoj ishte ju brajnë pjuti Sa kusht do zënë zënë dhe Donald Trump and take the apprentice Arnold di fuqishëm Arnold di mod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 Pagam në Spartak. Pagam në Spartak, pra. Në gjithë se duke që ka dhe botox. Njështë. Duke të alë tiri. Ka, diqon, ajo është grua e altin, e nga tron. Ajo është grua e altin, kjo te, kjo majtës. Se vjen ajo mosh kur... Si më thonë, nëna Michaelit. Po, kishe një pjesit e portogalia kur... Uh, Ishte ben hmm. si kalaku, që është i veshur si femër. Po, po, po. Si gold saksion. Po, snap, mo tra. Po. Po dhe vjen nëna e e kësaj shoqes dhomës si thua, mm. bjondes. Ëh. Mm -hmm. Dhe vjen dhe përçafon kështu edhe ky që mbi shpatullat e nënës pyet fë të bien thotë kush e kjo me nona apo babë. <laughs> Kaja <adje> <laughs> <laughs> dhe zmerrë. Na babë. Këto janë pura si gra, normalisht pyetesh me vende, ke merrësh në këtë kontekst, duhet pyetur. Po gjithsesi uh, 40 dags më mm është -hmm. dashur ka provuar votka, thonata vërë herë të parë. Ah. Po, uh -huh. 100... e kap jashtë. Po mëçi mbushin 100 100 vjeç, çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Tanë do të marr alkolin vao. Çunë që për herë të parë. Kirk Douglas miqdashur të premte në Po për, për kjo ka qenë jo alkolit, pra më sa merresh, mm -hmm. edhe i gjatësia e ti është falë kësaj. Mm -hmm. Sipas uh, People, uh, revises People, uh, party për uh, 100 vjetorin e Kirk Douglas është uh, zhvilluar tek Beverly Hills Hotel dhe ka qenë edhe vet ai ë uh, Sigurisht, grua e gruaja e tij, Anne, uh, ka qen Michaeli i cili mm -hmm. thuhet ka organizuar festën edhe pse ka më shumë para nga tërr në familje, Michael mm -hmm. Douglas i birit. Mm -hmm. Ka qen uh, nusja e tij, Katherine Zita Jones, ka qen i ftuar gjithashtu Steven Spielberg, i cili i tham për Kirk Douglas inse ai është i vetmi yll kinemaji që kam takuar ndonjëherë, duke mm -hmm. i njëruar kështu të birin në gjithë tjerët. Ëh, mm -hmm. kështu më radh. Por uh, Tona da që në fund fare Uli Spartakut Ka marrë një teke vodka Ja ka dhen kardiologu i ti mm. Që ka qeniftuar atje uh, I cili Doke mbete përgjësi për teke për. mm -hmm, mm -hmm, I cili i kështë e premtuar Daglasi se do të lejoj Votko një ka than Nëse mbush një qindjec Dhe të një që a i mbush një qindjec Kardiologu vet i ka mbushur Votka i thë në tani pi mm Hmmmm Ai, ti po më shumë pak. Ti po më shumë pak thosë. Si di? Si di? Si Nuk e përballoj dot. Po, megjithatë Kërgdagës mund të fare ka thënë, ecsim për para, më shkojmë për para. Edhe vazhdojmë 100 vjetorin e dytë. Sepse jo për një tjetër mandat. Është i paknaqur deri tani, ka thënë jam, un jam më i paknaqur. Në veten tim. Në karriera ime, ka thënë, Kërgdagës deri tani. Por Por le të shojmë. Kama koma freskën e rinim, ka thënë ai, më besoni. Do të bëj, do të pe aq më shumë. Po pastaj ngriti uh, gjunjën dhe futi një anë delat. Famous <laughs> Gangnam <laughs> <laughs> Style me Jisun mi mjë dashur. 21 Pilots tani. 21 minuta kanë kaluar nga ora 9:00 fiksa 21 pilotët e, e këtij grupi. Club FM. <laughs>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 Satisfy well they say no commas have a certain smell yeah trust issues not to mention they say they can smell your intentions you're laughing on the freak show sitting next to you you love some weird people sitting next to you you think and then i did not get here sitting next to you but after all i say please don't them to ask you who you Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si, mirë se vini ardhën na. Krupi i mëngjesit marede klube Fem 904. Edhe ne Kronin e Klaptovës. Mm. <laughs> Bravo, iri. Tani iri ka fituar ne në grupin e mëngjesit që luajm Sharadion. Uh-huh. Mm -hmm. Dhe ne Sharadion do ta luajm. Faleminderit. Dërgo. Para sa tuajm Sharadion. Para sa luajm Sharadion? Do të flas zëri ulët. Le të flas zëri i saj. Le të shpërthejë Sharadio. <laughs> Sharadio. Loja i që vendos ditemt kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mm, mm. jepini çuna. Mirëmëngjesi. Godan, ftene juaj janë. Ja. Ja. Fjale... Ja. Që lejuaj është një veprim vajza. Po. Një veprim mm. që e bëjnë njerëzit. Po. E bëjnë vetëm njerëzit? Ah, njerëzit e dimt të paktën Êshtë... ja shohim një... se dim si e kanë kafshën. Mos ngatroni. Njerëzit e bëjnë. Bëhet me duar? Po. Mhm. Është një vepër arti? Jo. Ja. Është një lloj ja. profesioni, arti <laughs> është gatim, është gatim, por mund të konsiderohet si art? Jo. Ja, ja, arti ja. mos është në artin ja. e kuzhinës? Jo, ja, në kuzhinë. Pra është diçka që bëhet diskaqe me duar. Bëhet, bëhet është një ka një eshtë. formë fizike? Po. Mhm. Pra është një një send në vetvete që e bën njeriu. Unë e bëj çdo sendi. Ja. Është ja. fillon me fojeri. Jo, çfarë është fojera? Forkimi. Jo. Ja. I merr plurat këtë send. Jo. Bëja, ka të bëhë me pënë që ti... Po, kujdes, pa. me po filo e, e pa, e pa E pa Nuk shë e pa ha. Po pas te? E, e pa. pas... Jo, jo, nuk e pas të nëndë E pas të ronde Jo, po kujdes të filon dhe pa Jo... E pa. Jo... E filo me, so me <laughs> <Pa. laughs> <laughs> pra, oh, okay, të dhe a tim, Jo... Njënju, se e dhe a... Pa... Pa... Pa... Pra, një një një një... Se kështë jetur? E krapë të sendin me dorë Pa... Dhe e... O, oh, e gjitha Jam pa dhalona përshëmë dhe i fundoda Esikonti. Na, po, duhet të jesh në radio. Shiko, është e Honolta, kështu që menduam diçka më të. Po çfarë do themi tani noi? Bravo, bravo Blendi. Faleminderit Olta. I rrezikshëm sot. Po bravo. Gjete kë kishperieri. Gjete në radio direkt. I pa par. Mm. I e kokmë kokmë heri. Faleminderit, a kanë fitues? Jo. Ju e ato thuajti, yeah. lëri koka. Këshu këshu Ishte një Gruar mm. Në një restaurant të hoteli Nga këto hotelet luksoz Të mirët Dhe shetë duke ngrën uh, Shetë duke ngrën vetëm Një tavolina të i pranë është edhe një zotni Edhe këtë duke ngrën vetëm mm. Një moment këthaj I vjen për të shtirë Kështë gruas jabe, E pëshim <laughs> Të shtirë në mirë po donia sy prej xhami e oh, njeri i, i del nga grova e syrit oh, edhe fluturon bashkë me bashkë me të shtimin po no, po poja aty ky puni <laughs> ishte shumë i vëmendshëm jo e kapi e kapi near tak e kapi near syrin dhe ja zgjati zonjës sa urdhëroi tha më fal tha jo duhet e fut syrin prapë në në vendin e vet faltësh është është <laughs> shumë, shumë, ja. shumë turbtha edhe e rregulloi pastaj filloi të bëj kapsallinën e çik derisa faltë që të të shçitova lutem a mundet ta A mundet ata të paguai unë drekën për ty? Na mund të ulemi bashkë ta diskutojmë? Oi, tha ky patjetër, patjetër, ëh. Edhe ulet ajo atje, ndrojnë tavolinën pra. Filloi një bisedë, por kjo është me të vërtetë është një femër shumë e bukur. Hiç këtë episodin e syrit po themi, fatkeqësi, ndoshta. Por ndryshe, në bisedë, në çdo gjë është është një grua klas. Ëh. Dhe kjo është komplet këtu i bie, domethënë brenda me të. Duke harruar dhe syrin. Po, harroi dhe syrin, i tha, e di se si është puna, i tha, Citha uh, Grua ja tha Më sharmanta që unë kam të kuar në njëherë Dhe këta të them dhe unë një gëta Ti e tha, tha, tha njënga djenë më simpatik që unë kam parë në njëherë A ma thë kjo tha E thua E thua nga që jam më të të mm. Jo jo jo tha Sa hyra tha ti ma kape syrin <laughs> Ati A ti ta një i vindetur <laughs> për të bjës dhe Për që e kështë e fjallin a jo Egzeksisht për A qësa hyra ma ka pësyrin Nëjse Të dëshojm Këte e pas pak kruin e më gjithim Ishtë ashtë tani Michael Jackson Bash me Justin Timberlake Let me see you move. Yeah, yeah, yeah Kë qëhet Love Never Felt So Good Klab FM 100.4 Ora ashtë tani 9.29 Minuta Minuta Mërë mëgjes Ora është në nëntë e 32 minuta Vërë zonit të jeni me klubin e mëgjesit Në klap BF 100.4 Edhe në ekranin e klap të vërës Atere, të rade... njështë rrëdha Rrëdha i onë në gotha Më pëlqevë shumë reagimi i fëtyrës altinit Pas i të diskutonit për shëradion ja. E mirë, mirë Sa evë shtirë do jetë kjo let's join, let's join. <laughs> Ska problem Atere, fjallë juaj, është send? është fjallë juaj, është send? Jo, j nuk është sa. Po ka formë fizike. Hm, mm, preket domoshta. Preket po. Është një gjë gjall? mm, jo. e gjallë. Hm, jo. E filmuni edhe si një gjë e gjallë. Por, por. Po ne zon ku do të uh, uh, ngatrojmë. A se transformohet? Edheni si më vonë më shumë nëse nëse ne do të ishim duke folur për uh, prosciutto di Parma. Ajo e fillon jetën si një derë, e kupton? Edhe pastaj dhe pastaj vjen për sot. Pastaj është për sot. Ky përfundimi hahet. Hahet. Hahet. E pra. Ja pra, thua bëmë më thjesht. Sigurisht. Zero sua dham. Nuk është produkt mishi. Jo. Jo. Tu zërs e gjete. Është shumë afër. Të bim. Pa. Ës bim, bim. Fillon me k. Bimorësh. Jo, rritet në baçë. Në baçë rritet, mund të rritet në baçë ose në sër ose. Kjo ç'i themi ne? Kjo ç'i themi ne nuk rritet në baçë. Ne duam Ës ti thua që gjiza rritet te loba. Po nuk rritet te loba. Nuk e kupton? Alta po flet për formën e gjalp. Ai i telefonin gjalp. Ai rritet në baçë, ajo e gjalp thot. Një frut. Jo. Ës është. Ës një perime. Po. Ato, dal familja herës. Po, te familja e perimeve, po. Staj... Ka thonë që kjo është frut, altin, po, gjithsesi. Fillon ah, me k. Me k? Jo, jo, yeah, jo, jo. Jo. Kafralet e perimeve. Jo, karrot, po. Karrota është frut. Ai susteti disa mendon se si frut, prandaj mendova karrotën. Jo, Gonza. Thonë që është frut, por nuk është i till. Arritet nën tok apo mbi tok? Përta më së mendoj kot se ë mbi tok. Mbi tok. Ësh pemë, apo jo? Jo. Jo është S, so, fillon me S. So. Jo. Ja. Po sigoni, nëse ju gjeni këtë gjën, edhe nëse e gjeni gërmën, mm. nëse po kërkojmë këtë, është sikur të gjeni fikun Juve, ndërkohë që ne kërkojmë reçelin. Reçelin. A. Okay. Okay. Do nisi fond me sfa, ndezemi jo? Tanigoa S-ja. A nuk ishte S-ja? Jo, ja, nuk, nuk, nuk ishte. Jo, mendoj. Je pak truri më shumë punës se ke gati. Vetëm ta hasht tani. Urdhëro? Sicilia. O, është e kripur Këtu oll të hape, gojnë edhe harë Bëjt gjë dimërit Të, të, të Bravo E pra Bravo, Jeri Të lëmë, Jeri Jë do në qëna Po mirë është diçka, nuk është asë gjë Të pakten e gjëto yeah. Interesante, <laughs> ma dje Ok Pakten e gjëto pa, Po, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shtëlqyëshëm, you know. hedi me palosje për shumë mm -hmm. mm -hmm. Shumë mirë Ta një muzikë në klubin e mqesi misdashur Kjo është nga Coldplay dhe Beyoncé mm -hmm. Hymn for the Weekend mm -hmm. Në klub e femnë një 100.4 Në mqesi 9-36 Në mqesi 9-36 Dhe tani, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Dhe tani, ai dini se me në klubin e mëjesit. Eliksiri i dobësimit gjendet në kuzhinën tuaj. Nëse nuk e keni akoma në kuzhin, duhet të blini me një herë. Êshtë e pasur me vitaminat A, E, P, magnez, hekur, kalcium e të tjerë. Nëse këto vitamina dhe minerale nuk janë të mjaftueshme, atë herja ku keni disar syet të tjera përse duhet të keni gjithmon u thullën e mollës në shtëpi. Ndihmon për të dopsuar, nëse po përpqeni të humbis një disa kile është koha të njësni të përdorni një u thullën e molës. Studimet kanë të reguar se ky lëngë të jebë ndjesin e ngopjes dhe ullë gjithashtu indeksin e gliceminës nga ushime me më shumë karboidrate si makarona që do të thotë se mund t'ju ndihmoj të ndjeni të ngopur. Për mirëson tretjen, pe këtina tek usullaj molës ndihmon për tretjen e ushimit, hizni pak usullaj molët tek salata kur keni probleme me tretjen. Rrit energjin Usullaj molës rrit gjithashtu nivellit e energjis. Nëse do një të shmangë një kafeinë në gjatë punës, shtoni vetëm pak usullaj molën një gotë me ujë për të fituar energji dhe për të qënë më në formë gjatë punës. Rrit imunitetin, duke shtuar kaq shumë vitamina dhe minerale të shëndetshme tek sistemi imunitar, ju e bëni më të fortë atë që të përballojë sëmundje të ndryshme. Nëse nuk ndiheni mirë, konsumoni një lëng të ngrohtë me uthull molle, kanell, limon dhe mjalt. This is Club FM 100.4. It's my self-power. have a smile make it somehow all awesome.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 e dëgjova edhe unë. Po që prandaj po çis. Jo, me të drejtën, më thanë të trade-ën më duhet, më duhet vetja më duhet vetja pak yll. Tani yl. në kuptimin në kuptimin e, e yllit muzikës po. A po star. Sepse po pra star. <laughs> sepse ëh. Ëm. Organizojmë çikancil, pora që mund të bësh që ndihmojnë që gripit kalojë shpejt. Kjo është ide. Dhe çerrja e fytit të zëri keq. Pa, të lërgohet. Të lërgohet. Oh. Po, të largohet. Të largohet. Oo. Po kam vështrimin unë që në botën e saj. Të muzikës, të skenës Kjo është një që më e shpesh se sa... Për shumë njërë ju i zakonshëm E, e zëmë punon mm. faturino mm. Se dhe ati duhet zëri mm. Bile dhe abone, bile dhe abone Shu, Nuk është se e me ndonë të gjë Lëngë të... qepe, ola Ola? Ola, lëngë qepe Funcionon, ola Kusë e në momentin që unë ndi e Që unë dhët bëj një që Një që të bërë Vedëm që zëri të jetë mirë E kuptoj q Po kishte kishë. Si jetoj nga zëri pra dhe kjo më bën të ndiej yll. Ëh, star. S'kisha. Po, s'kisha menduar asun këtu. Mm, mm, po që është, që sot futja <laughs> <laughs> një. Bëj <laughs> po një më, jo dy. Po ti për mua? Tani po vendi ku bëhej kjo gjilpëra. Unë do ngriha <laughs> mëngrën, po të shkoj edhe doktor. Jo. I luaj më, son kujdes sonë. Kjo është parapërsi. Ky është parapërsi me këto e bëj parat. Me zërin pra, mm -hmm. e kështë anë? Mm -hmm. The Money Maker Sa kështë a e thonë për uh, prapanitësën e kemë rësusht Për varë, shë ka ndryshon në hartën trupore, e kështë shërë Ca e kam në zërë, ca më poshë so. Me nga ullërimat jeton Sa ty edhe kjo njerë Për me njerë, se kështu... Kështë shumë info, u lëmqepe njerë, gjilpëra ja Jo, nuk e i kështë e për gjilpëra në faktë Për që a i kështë e fjallën njerë Ha viser. Përmani bërgë, po po. Oldan, ka fituës? Po kam një fituëse na, Angre. Jas një pesë i mbaron numri Juli dhe ka thën turshi, përsëri në radion tuaj fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Mm, mm, fitues tjetër apo jo deri jo. Faleminderit, Oldan. Të lutem. <laughs> <clears throat> Më nuk ka. Wow. Mm, mm, mm. E festej? Po, wow. jo, jamë ja. Po si duash ti. Sa bukur past kam da? kaluar sot. <laughs> nuk e ndjeva fare. Do andish në dieta. Paqbra. Moiolta, moi Xhane. Ordra më Blendi më shkurt. Kemi dhënë të gjitha ë uh, gjërat që kishim për të dhënë për ditën e sotme. Dorada plot, biletë kinemaje plot. Libër e gjithëshme. Libro plot. Muzikë të mirë kemi dëgjuar. Lidhjen e shkurtër e kishim dëgjuar. Ku di më mm -hmm. se çfar? Po vetëm që dita për jashtë duket shumë e zymtë. Mm -hmm. Ashtu është. Mm -hmm. Është një gri. Është një gri këso. Një gri shumë gri. Grixho. Me tënd rëtetën, një gri gri, apo. Limiu. Po. Është gri si tani duhet ta Fem të më kujdese nuk i dihet se si reagon. Është grisim si makina. <laughs> e zi gjore makina. Se. Apo jo ardhin. Sakt. <laughs> <laughs> Gjithsesi, vetëm për sot është kjo, kështu që, që mos më u mërzisni. Ka bajt boll <laughs> ko e mirë. E më të mësoj ta habe ta bëj. Papa. <laughs> Super. Tani kush e fitoi vendin e dytë tek kënga magjike? Ehm, um... Nëntorim duket. Ë? Apo jo. Nëntori, Nëntori Hiku. Oh. Ajo ishte në vendin e tretë, më duket. Rosela, më duket ishte. Rosela, kemi kemi një ndërhyrje, kemi një ndërhyrje. Një sekondë ndërhyrjen gjithçka më hesht. <gjrë> Letale transmetim. Po. Miqjes Dashnia pas ka fituar. Në vendin e dytë? Po, kështu thonë. Vendin e dytë ka, më, kështu thonë ndërhyrja nga jashtë. Oh. Oo. Jo, një sekondë, unë kam këtu tash. Kënga magjike 2016. Po. Trofeun e merr Rozana Radi. Po, e morën vesh. Te morën vesh, pastaj çmimin fituese ian vendi uh, e vendi tretë thot ajo u fitua nga Arilena Lena, Lena pa me 9 me 9 torin mm. derisa vendi i dytë u rëmbye u rëmbye nga Angela nuk e di un Leon pa, pa, me Rompeu po si rëmbeu Angela, pa, Angela pa. Peristerin pse se mori kështu me drejt ajo çe <laughs> pas ka rëmbyer kështu kë nga Angela ja. si çfarë po çfarë <laughs> janë të njëjtë të <laughs> gazetar që shkuan kronikën e zez edhe edhe kur i ngatrojmë ba, ngatrojmë bakterat nuk kanë faj. Kur fër, në vendi <laughs> <laughs> <laughs> i jurist për shkak të thon togat e zeza vendosën. Ne von fare drejtori i festivalit Artit Gbrea, drejtori i përgjithshëm. I festivalit. Mund të bëjë kështu. Pra fituesja është shpallur uh, Rozana. Thuhet të cen tot no, ato që nuk mund të quajë surprizë fitoria mm. e Rozanës. Po pse? Kë edicion të këngës magjike. Jesh pritet pra. Sepse Ka marrë si madinë e publikut, ba, ma thuaj ti Orë e kisha bërru një status për këtë Para të mm -hmm. muajsh kërë e digjova njëherë Se më pëlqeu Që që i majqinohet Munë kam digjuar e vetë një këngë që kam digjuar është? është kjo Këngë e që ka fituar e, Rosana, shumë, Kam jenë. një shansë të jashtë zakonshën <laughs> E qova një dit, ishë të gëdilja shqiptare Mu kur e qova unë Fillonë në Rozana mm -hmm. është ajo vajsa e voglë atje që bënë atë Figurën mm -hmm. d E pa është të shumë që e ka shumë e bugur, e lasht me kash, ajo fitoj. <laughs> po e meritante. Bravo i shokë. <laughs> në mëtori e këto të gjera dhe tjera, ishtë në mirë uh, e bëqar? Ishtë e mirë dhe jo. Se, Ose të pak në mua më pëlqeo. Kur thatë në mëtori, më tukë sigur, ishtë në një këshu. Gjuzi Ferreri. <laughs> jo thashë në i Kosovar. Një novembre. Për ka pas të dhe artyrë ato... Për ka pas të dhe artyrë, artyrë, artyr kënga magjike këtë ka qenë në zhanrin muzikor e pasaj. Kam konkurruar për shumë me një këngë, tu has, tu has. <laughs> e buvolli se. E? Interesante. Mirë, më just touch me. Mi së ditëm. Kjo paska qenë mëngjes më dashamir. Ja, kjo është shumë që kendon, a? Po çfarë duhet? Po, kjo është shumë. Po kjo është. Po... Artiola. <laughs> Së si da e une prisjen që më trashtë Nuk rëmdevas një shumim, ha? Jojo, fitoj dhe kjo një shumim Pa da ta nështë Pa Nese kjo është <laughs> Bravo, a... Brava, bravo Këngë vitit të ri Se, tullë që të luat shumë O edhe, si, lua e ta e kërkojtë të këngë për mbyllur emisionin sotës Palimderit që ma plëthove të shirën palimderit E ti që kjoj për që e omu shumë Le të hidhemi et të përdrithëme. Shumëna shum Holta na futën për këtë. Çat i bësh Holti? Faleminderit Holta. Shpresoj të na së paktë Hare. Ju duhet edhe një jakë e tillë në mision. Çfarë duhetni? Jak, jak, jakë e tillë. Ne jeshim tek to kronika e zezë. Te toka e zezë armbim me gjaku. Mirë. Bak, që është lindet bardha Altin. Do ta luajmë këtë maratonës. Edhe këtë këngë Artiolës. Edhe këngën e Rozanës. Faleminderit. Do të jetojmë 12 në natës me këtë. Do jemi këtu më ish dashur për 27 orë nga eëntja në të premte në maratonën e katërt të klubit. Ju mirpresim juve me Lodra, Libra, rroba për fëmijët e familjeve që s kanë. The men brothers then may we are done. We are done for today. Do vi orguezh amas pak minuta këtu në Club e Femrën 1004 me Music Box. Ai është gati më ish dashur. Programi i saj deri në 12 nga ne. Ciao. Merpafshin. Thank you